vë është edhënë në Muhammeden, Abduhu, vë Rasuluhu. Amma ba'du, të gjitha falëndërimët, lëvdatat më të plota, më absolute, janë vetëm për Allahum Gjelle Gjelluhu, Zotin e botrave, kryusin e gjithësis, për shëndekjet, mirësit, begatit, salavatët e Zotin Gjelle Gjelluhu, të gjitha të grumbulluara, të kënjëriju mëj mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Bi shok të ti besnik Bi familinë ti të, të ndarshme Bi gratë të ti të pastra Dhe të gjithë muslimanët të cilë të ndjekin Dhe i shkojnë pas rrugës të ti Derin e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli E lusim Allahum gjellu wa ala fillemisht Që zote jo në gjellit gjellalu hu Na begaton me begatit e ti Të më dha, në kaplën me Rahmetin dhe Mëshiren e ti, në eshtën vullnetin, energjin, motivin, takatin, mi voj i badet Zoti Gjelle Gjelaluhu. është muaj i badetit, është muaj i veprave të mira, është muaj ku njeriu i e përparsi shpirtrorës para trupit, dhe kjo është kuptimi a gjërimi. Dhe kjo është kuptimi i ngushtimit të grykave të epshit. Dhe kjo është kuptimi i pengimit të instinkteve që i kemi brenda ne, duke i ndal zanafillat nga fillimi, duke mos i ushqij ato, duke i, i penguar ata vetëm vetëm që shpirtrorja që ajo pastërtia që e kërkon Zoti Jongele Jalalu hu prej neve të jetë e para dhe të mbetë trupi Was. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allahu Gjele Gjele Luhu e ka zbrit Kuranin Muaj në të cilin Allahu Tebare Kjovë Teala e ka ndryshu e univerzin në përgjithsi duke fillu nga qijeli pastaj duke zbrit drejt tokës Muaj Ramazanit është muaj i cilin a ka sijel në gjami Muaj Ramazanit është a i cilin a ka ba të daluar nga mos besimtarët, nga mohuesit. Andaj besimtarën e këtë muaj nuk din se nga tja filon të inumëron begatit, ku begatit të këti muaj janë të shumëta. Por se të ndëruar, gjëmatli, neve nuk kemi hapsir, kohore, që të flasmi për të mirat e agjerimin nga se si ja kemi përcaktu vëzhetës temën dhe kuvendin për të cilin dhe të flasim, andaj vetëm duke e bo një hyrje të shkurt që talutim Allahun Gjellegjelluhu duke mos e haru e një metin e Ramazanit e përmendëm këtë pik të shkurtër tematika jon është e drejt për drejt me ata i cili është imam i të gjithë imamve është ta i cili neve nga dashuria nda i ti sot kemi ngjel pabuk nga dashuria e ti E kemi pengu vetëm nga ujë Nga ndashuria e ti E në respekt të ti Për të arrit të zoti jo në gjellë gjellë Neve jemi të ba Açka jemi të ba në Ramazan Kërejt kjo ndaj dashurisë të ti Muhamedit Alehi Salatu Ves Selam Porse kjo dashuri Porse kjo respekt Duhet të tishtohet Njohja e ti Duhet të njofim Duhet të adim kush ështaj Duhet të adim kush ështaj Çish ka jetuar, çish është zhvillu, si ka qen fëmiria e tij, si ka qen rinia e tij, si ka qen burria e tij, si si e ka trajtuaj ai 63 vjeçarin e tij te ndershëm alay salatu wassalam, andaj besimdari nuk guxon të mjaftohet me informatat e shkurtra që ka i ka për Muhammedin alej salatu e selam se ka egzistu një Muhammed i viri abdullahut, ka jetu në meke ka shkun medine edhe disat të këtuk për informatave kjo besimtarit nuk i takon nga se neve është turp me dit për jetën e kësaj bote ma shumë se për Muhammedin alej salatu e selam me dit për trektim, ekonomin, bizneset se si shkojnë artikujt E si shitën artikujt, e si bëhen këmbimi i valutave, e mi di çmimët, e neve nuk shlojm pe kur ti ndroj monetat. I di me deri në centin e fundit, se sa ka mundsi dikush më na voneve mashtrime dhe kit këto informata e zojnë në vend të madh tek zemrat tona. A ndaj kjo është e gabuar. Kjo është e gabuar. Neve duhet ta shtojm njohurin për Muhamedit alay salatu Wallah, andaj thamë në ligjëratën e parë se nganë nga këto ligjërata nuk synojmë të përfshi historinë ti, e tij, alayhi salatu wassalam. Skemi mundësi me përfshin. Andaj dietar thanë, nuk lejohet të th안 dikush, unë e di këtë historinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Argument, argumenti se historiën e tij na e ka dhënë Allahu në Kur'an e ajetët e Zotit, ajetët e Zotit As kush nuk i din dhe erin fond Gjithmon jet zbrastin e padijes Ti munësh me ledzu një të fësid E një shpjegim e një tjetër E munësh me ledzu me tonelata shpjegime Dhe prap ngel, ngel Ngel munges e padijes Në shpjegimin e fjalve të zodi gjele gjele lugu Nga se fjalve të zodi të vare kjovë të ala Janë cilsi e ti Cilsi e ti Vetit, atriboti ti Ajo është e, e veçanta zotit A ka mundëci dikush me dit Sa është i malë zotit Ska mundëci Kështu edhe kuptimet e Allahu gjelle Gjelle fiula Atëherëna qka po pojna Muafru sa do pak Me dit sa do pak Me shtu sa do pak Nga informata që na duon për jetën e ti Të ndërshme a lehi salatu Veselam Të ndëruar gjëmatli Jeta e ti është jetë e begatshme Një jetë të cilën nuk ja ka dhonë zotë jo në Gjellewala as një pengamberit më par thamë Allahu Gjellegjellu e ka bo përgaditje në ardhjes e Muhammedit Alehi Salatu e Selam sa sa, një dit, djë dit një vjet, dhët vjet jo me cindra vite për para e qo Ibrahimin me janë drejtë shtëpijën në qabe me e bo me e kënë që e ndër të dënjës me regullu e shtëpin e Zotit Ibrahimi a.s. me ripër tri nga se ka qenë e rënume që ish nga koha Ademit a.s. por se Ibrahimi këta nuk e përdori për veti. As nuk e përdorën për nga mber të tjerë që ka ardhën. As Ibrahimi, e as Ishaku, e as Bite Jakubit, të gjith i manifestu në veprat të tyre, të davetin e tyre, thirrën e tyre ku e manifestuan? E manifestuan nga pjesa të tjera të tokës, nga Palestina, Kandej, Egjipti ishte vend i Musës, Medieni, disa pjesë të të Egjiptit dhe afër Palestinës, po Mekja pse u ndërtuë e nuk u shfrytzuë, kan thon dietarët, Zoti jon xelaluhu e boni nga dora i Ibrahimit të ndërtojët dhe mos të përdorët pas taj përrej as një pengamberi, pas ti deri tek Muhamedi a.s. që nën kuptonë se për, përgaditja, për me arë këj njeri i madhë, së shbo një vite, dy vite, dhe dhvite, o shbo me shekuj. O shbo me shekuj. Andaj zote jo në Gjelle Gjelaluhu, kër e thirë Muhamedin a.s. në ndjekjen një babës të ti, i thotë, i të bërë millete e bike ndjeke milletin e babëstan ku është babajti Ibrahimi po Ibrahimi ka djem Ibrahimi ka djem pse nuk ja përmend pengambert që ka i ka maafër, maafër atina po ja përmend babën kryesor nga se baba kryesor është a i cili e ka përgadit me dydur të ti që të vjenë Vule për nga mberis Muhamedi sallallahu aleyhi Wasallam andaj kjo met E ka ndër lidhën e ngusht Me Ibrahimin aleyhi salatu Wasallam Dhe pastaj të reguëm se si janë vendosë arabët Në mekë dhe në gadishullin arabik Dhe si është martu Ismaili Me një fis për i fisëve Të arabëve dhe si, si është zhvilluë Jete e tyre Pasaj si ka arë një fisë tjetër I quajtur khuzea Kë fisë kanë gëdhë një mbi fisën bi mesht e Ismailit alayhi salatu wa salam dhe u ka marr pushtetin dhe frenat e pushtetit. Pastaj u zhvilloi jeta ne në, n kontrollin e fisit të Huzaa. Nga ky fis ka një njerëz i quajtur Amr ibn al-Luhay al-Khuzai. Ky njerëz e ka treguar pejgamberin sallallahu alayhi wa sallam. Ky njerëz e ka ndrufën e Ibrahimit alayhi salatu wa salam kur ka shkuar në Sham dhe ka ruktu e dhe ka bo qëtitje ka gjetë popu i të cilët adhullojnë idhuj dhe ju ka pëlqi kjo forme adhurimit dhe i ka siel disa prej idhujve në gadishullin arabik dhe kam fillu arabët me ndryshu gradualisht fen e ibraimit a.s. dhe këtu kemi ngjil dhe neve tham se nuk mundemi me hitë e muhamed a.s. pa i pa disa disa rrethana për para nga se nga përgaditjet e Zotit e shof me edhe madhështi në Muhammed i S.A.S. se nuk është të arë njerit jeshtë asësa është maja ma dhe përgaditja neve e kuptojmë se është të arë të kush i madhë Allah u kërë ka zbitë Kur'anin i ka bloku dyrë të qijajve nërsa para se me i bloku dyrë të qijajve gjinët e gjinët gjinët në Kur'an kanë përmenë se na tash nuk po mundë dhe mi me deportu në dyrë të qijajve dhe se diçka është të ndodhë mi mshel njerëzit këtë dyrë të veta mi mshel qytetet këtë dyrë të veta dhe me u, me u izolu kërit njerëzit në përstëpit të veta dhe me ani njeri me kalu këtë në për qytetet qa kish me thonë diçka ka ka të ndodhë pse janë mshel njerëzit pse janë bloku njerëzit pse zdali njerëzit diçka është të ndod Sikur që kur ardhë Muhammedi Alei Salatu e Selam, umëshelen Arabët, kur ardhë fituës, në fond, dhe ta shofi me lejnë e Zotit, subhanahu e Teala, kur ardhë në fond, umëshelen Arabët. Pse umëshelen? Se këshin nga bu, i këshin dalë kërshim Muhammedi e Selam me luft, dhe umëshelen në shtëpite të tëre, po diçka madhë ishtë ndodhë, ndodh, preja saj dite, preja saj dite që i kamëshelë ata dyrt, ata si kamëshelë, mojë. Ska, ska mujtë më prej që aty medal e keqja Ska mujtë më prej që aty bubo fesadi Nga se me kja ka vazhduhe Dhe do të vazhdojmë dhe rëdit kiametit Me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë U kible dhe vendrejtim Dhe vend të thim Dhe vend dëshurie Por muslimanët deri Kërta cakton Zotë i onë të bareke U e të ala Andaj neve Duhet pasë me jitë Muhamida i salatu selam Ta shikojmë pak për para që ka ndonë Prej pikave Nështë Ço duhet neve ta diskutojm dhe kanë diskutuarë më atë në libra të tërë, pse arabët? Pse prej arabëve? Pse jo prej romakëve? Pse jo prej bizantëve? Pse jo prej persianëve? Pse jo prej indianëve? Pse jo prej fisëve tjera? Pse jo prej Ballkanit? Pse jo prej çesh vetë njerëzit? Apo çesë ka thur shqiptar? A kjëtër, se ka që do të thotë çesë ka thur gjerman? A kjetëri të atë pëse se ka que për e fisit tonë, a i di kush është fisit jonë. Këto pëjtje, në i ka të regu zotë i onë gjellë gjelalu bu. E gjemion, e më arabi. Allahu gjelua dha povesin. A pëse arabisht? E pëse jo arabisht? A di kanë diskutu që shmëti? Wa kallën le dhina kafaru lawlanu zilë ha dhe l-Quranu ala regjullin minë al-karjetajni adhim e hum jëksimu në rahmet e rabbik than Allah u në e tregonë sa thana ta thana ta që ka s'kanë besu pse nuk po zbrit ki Kur'an në një njeri të madh nga dy qitetet nga Taifi dhe Mekja pse Muhamedi jetim fu kara tha Allah u gjelluala me përgjigje të shkurt e hum jëksimu në rahmet e rabbik a ta kanë me da kismetin e rahmetit të zotit tanë Kush prej neve ka mundësi me u përzi në, në liblën e Zotit? Kush prej neve mundët me, me ndryshua ta që ka Allah e ka shkryt në, në liblën e ti, në dijen e ti? A mundësht ti me bë fukarajnë pasunik? A mundësht me bë pasunikin fukara? Këlla, kur? Asë njëherë, ti mundësht muvarë prej të kestit dhe Allah e cakton caktimin e tina. Ti mundësht me dek prej të kestit, Allah e cakton caktimin e tina. Andaj, një përgjigje e Zotit gjelë levanë në Kur'anë, Se nuk ishte prej jo arabve Ose prej, se nuk ishte prej atifisit E këtifisit Tha Allahu gjellu ala E hum jaksimune rahmeta rabbik A ta kanë me vendos Allahu që shedan rahmetin Allahu dashti Muhammedi Me, me qenë pëngamber I fundit Por se djetarët I kanë studiu disa rrethana Historike, geografike Të fiseve të gjuove të botës dhe janë mundur me indhirë disa prej prejdovive. Neve do t'i përmendë mi shkur dhe me shprejt që t'futemi pak në historine lindjes dhe emrit e ti të ndarë që më lehi salatu o selam. Pse arabët dhe jo bizantën, dhe jo romakët dhe jo persianët, ndërko që romakët kishin pushtet të malë e kanë pas Turqinë e sotme, Afrikën veriore, e kanë pas Balkanin e kanë pas Irakun e kanë pas shumë prej, prej tokave të, të mëlloja ta sajko, e kanë pas Greqijën dhe janë përzi filozofia nga ona e Greqijës dhe është përzi e kryshterizmi me filozofit greki dhe është bo një fejë e cila është që shka thonë djetarët është e pa kuptushme është e pa kuptushme në racionalen e njëriut pse ata, pse prej tyre jo pse jo prej persianve Pse jo për e indianëve? Djetarë kanë dhëmë, pika e parë. Pse jo për e tyre? Nga se natërshmëria a arabëve apo natërshmëria në krejt njërzimin ishte e pa prishur vetëm të araptë. Krejt natërshmërit ishim prish. Qa dhe më dhëmë, këtë natërshmërit ishim prish? Na përmendëm se njërzit, kur thoinë, arapë në gjahiljetë, ja përmendim vetëm të këqia. Po atët të këqia janë, sekondore. Ato tshitjat janë i thoin aksident, ard, nuk janë bazë, janë prej mos menaxhimit të mirë, prej mos prisit të mirë, prej mos ekzistencës diku çka i drejton ata. Po nuk janë bazament. Dietar thon, krejt popujt. Krejt popujt ishin prish në natyrë përveç arabëve. Cilat ishin ato që si ishin prish? Bujaria, fisnikria, trimoria. Dhe prej asaj çka nuk ishte prish, ishte mos hyrja e filozofisë tek ta. Arabot nuk e dinin çka është filozofi. Filozofia ishte grek. Pastaj ylët e romak. Pastaj e kanë borduar edhe edhe persianët. Dhe e kanë borduar edhe popujt e tjerë. Por se arabot nuk e dinin çka filozofia. E çka është filozofia? Filozofia do më dhan dashurinë ndaj urcisë. Dashuri, do të thotë kjo filozofi. Por se filozofia tash kur i thonë dikujt mos u bë filozof e kanë negativ negativ, e kanë për të keq. Pse? Nga sa ajo ka marr kohje të të gabuame. Filozofia tek muslimanët ka shkaktu dëm të moja. Pra, tyre është humbja e porjes edhe e jojës. Pra, filozofi s'ka diçka të premë. S'ka po. Mundot së mundët edhe poja e manë jojëm edhe joja e manë pojëm por shemblë, ata kër kanë folë për Zotin kanë thanë, mundët me egzistu por mundësit mësë me egzistu janë qatë sa janë mundësit me egzistu që që shtu kanë folë ato për Zotin kër kanë thanë ato ilah, ako Zot kjo gjithësi, kanë thanë shiko faktët flasin që ka ka Zot po në qatë dosë shka flasin faktët se ka në qatë dozë fleasin se se nuk ka dhe njëri ju i cili i tret e të gjonë këta që ka thot a, jan, a janë regur këta a janë taman andaj ju ka përësukur kështë atyre andaj ju ka edhe sot shkenca shko, shkenca sot e Evropës e ka edh posht filozofin e ka edh posht filozofin e kaluar pse është e pa të bishme ki i laq kur të vendosët dhe vërtetohet që kënë starish dhe me medicinë dhe me mjekësi dhe vërtetohet që ka vërtetohet? ose dami ose do bia a mundët dikush një mjek me thamë pije këtë bardë ose të mitë ose të gjallë ku shepi? 5 lejt 5 lejt ku shepi? shka mundë si? nuk ka mundë si mirë po Allah u të barë kjo vë të ara nga kitë këto njerës i zjeri arabot për shkak nga së të rrshmëri se pasër të tyre nga të rrshmëri se pasër të tyre preja sa që ka mërmen djetarët sepse arabët sepse arabët ishin të vendosur qka ishin të vendosur arabët nga krejt popojt ishin njerëzit matrima matgudzim shëm dhe mat skalitur në në, në vështirësi por shembi Romak këtë ishin të mësum me palate Apo me palate Me ujë Me ushqim Ata nuk e kishin idejnë që ka është zor Nuk e kishin idejnë Qështë i bje mu kon zor Qështë i bje mu kon fukarat Sot në edhe kur flasme për fukarat Nuk e kalen fjallën Qështë i bje mu kon fukarat Qështë është për një me mës me pas Romak se dishin Asper se janë nuk e dishin Arabët e dishin Arabët atë shumë e kishin shiju fukarallëkun, sa që nga friga e fukarallëkut nësejlin të fminja edhe jam mirë të menja, se s'ka mundësimi sigurushqim e mëtëte. Ku shë di ma mirë fukarallëkun? Këja pa i tjetëri? Këja ka mitë fminjën prej tutës, prej frigës, që kam i bërë këti fminjë? S'kam, që kam i dhanë. Andaj dhe Allahu gjelle gjelalu walata këtulu e uladakum khashjet e imlak. Allahu jerëzukukum vë ijahum Ta Allah u gjellë gjellë, mos i mitë një fmitë e juve nga friga e fukarallokut. Se ajtë që ka ju furnizon një juve, edhe ata, edhe fmitë edhe juve. Po, a qatë shumë ka mri friga prej fukarallokut? Po, sepse ata s'kanë pasë. Andaj djetarë, nga kjo kanë djerë një dobi, pse për të Arabët? Se Arabët e kishin të njohur fizikisht, shpirtnisht, me dhim të kishin njohur fukarallokun. E kjo të shkat ka obaj me pengamberinë? sepse mesajë i pengamberik ishte me duru skamjen, me duru të keçtin, me duru sprovën, me duru e në balafëqun me loj-loj vështirësie që gjithë të shofëmi që gjithë balafëqunë Muhammedi, alehi salatu, selam, dheri sa ka thanë, salallahu, alehi salam, pasha zotin, pasha Allahun, kur kush sështë nënqmu si jam nënqmu une, dhe kur kush nuk është keçtrajtu si që jam keçtrajtu une, alehi salatu, vë selam, këta pse ka thanë, Kuri po, ti, se, a, ka, si kur i ka pa disa shoktë të tij kanë menduase, ah ka sikur sot njerëzi. Një një një vetë në islam, dy vetë në islam edhe thotë, ej çakum dawnon për këtë fe, për kët, ah haran, po njerëzit se nuk flasin, nuk do më dawnë se ata s'kan sakrifikuar. Andaj ta Muhamedi alayhis salam, wallahi s'ka dikush që s'kan sa sakrifikuar Sione, qish po jetëmosh rrit, pa babo shrit, pa nanësh rrit, gjysh i ka vdek, është maltrajtuar eksumerall, ka jetu vet, është izoluar në shpellë Ek çu më radh, kjo është maltrajtim. Ek çu më radh. Andaj Arabot i shimsun vështirësi dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam mesazhi i tij nuk e duronte komoditetin. Nuk e duronte komoditetin. Urat e Zotit nuk janë kur të munosh, bojna kur të munosh jo. Tha Allahu Jalla Jalalu ve minan nas men ya'budu Allah ala harfin. Qapër njerëz që Allahun e adhurojnë në harf. Çka është harf? Harf e dini, ju shkronjës i thojnë Harf i thojnë shkronjës Për para se mi i thojnë shkronjës i kanë thonë skajt Ja, kjo është në skaj Në fund, në te Tha Allahu gjellë kapre njëzve që ka adhorejnë Allahun Në te, në skaj Nese e godit e mira vazhdojnë Thot mira puna Mira puna vazhdojnë E me bom e godit e keqja In kalëb Rëtlon Rëmbehët nga e keqja dhe Dështon Tha Allahu gjelë Hasira dunja o le akhira E ka hum dunjojnë dhe akhiretin E ka hum dunjojnë kër ka punu mirë Se si pranohet Dhe kër është kanë ketë që ka rëtluhe Me ketë rëtlimin i ka upë të gjitha Kjo ishte të romakt me të madha Ata se dishin shka është e ketësja Nuk i dishin shka e vështirësia Andaj zoti jo në gjelë gjelëlu Por shka këse ky mezaj Tha Allahu të barë kjo e të ala Në surën e tre që ka e zbiti me n in senul ki alejke kaulen, thëkile tha Allahu gjellohen surën e tret ikra, mudethir, muzemmir kjo është i dhe surja e tret që a kishtë e zbrit qëka i tha Allahu, fillim pasër vilosje pa e manipulu Muhammedin nësë dhe mëndjenja nuk i tha, hajtë se bohët mir jo, pin fillim i tha këna me ta zbrit një fjal të rand ki po njërzit kan dëshë një njerëz që mjaullëcua. Jo, kjo fajë serioze. Kjo fajë nuk pranon padituri. Kjo fajë nuk pranon ignorancë. Kjo fajë nuk pranon me tavoj çefin, nuk pranon. Në muina tim me tavoj çefin, po diës se Allah është tavoj çefi. Ktha ju librit Allah është tavoj çefi. Andaj Allah u jep në fillim surën e 3-të që ka zbrit. Tha, nah, "Na kena me të asbit një fjalë të rënd. Ka ana për transmetime të dobta, se kur i ka zbrit kjo fjalë i ka thonë Khatijgës radiallahu anha, i ka thonë, oj Khatijgë, me këtë ajet, unë e mosën flej rahat. Edhe s'ka flejt, sallallahu aleyhi, pyten, aleyhi sallam. Andër kër e pyten, për nga mejnë aleyhi sallatu sam, qishponi nëndë, i ka tëre-kater ditë pa e prish, s'ka tha, syri e në fle, zemra nuk fle, aje dhe në gjumë nuk fle, pra aje pushon në aspektin fizik, pra aje është zhut, aja dhërën, allahu në gjellu ala, Veprindarisë të ti Andaj prej pikave që i kam përmen djetarët është se ata Kanë qenë të duru shumë Kanë qenë që ishin sprovu shumë Dhe balafaqoheshin me loj loj sprove Me loj loj sprove Andaj kjo ishte një loj para përgaditje Dhe merit Që kype nga merë Përshën mesajit të madhë shka e kështë dërgu zotë lëvala, Me të pas kalopin të mamë Me pas kalopin, qka vendezet, të mam, nga se nuk është kanë, të mam, që që këshim ba? Që ka boj njërëzit sot? Që ka boj njërëzit sot? Ja, për shengu. Me hirin e filozofit, që ka boj? A ke mujtë ti me gjithë sahabe? Mi thonë njërë, ja, rësullë Allah. Qire, ti mire ki, ama nuk, nuk, nuk të kuptoj në bashkë qështu që ishë pothu ti. Ti mire ki, ama mure dhe dhe kështu. Ska pas asin sahabe. Ska pas asin sahabe. 12 pyetje në transmetimin tjetër, 14 pyetje mës shumë dhe në më Muhamedit selem, kanë dhënë Ibn Qayyim el-Juzeyni dhe këto pyetje nuk janë kërkim të arsyes pse ka thënë, po çka me bo, qysh me Pro, më bëh, ç'ish më praktikoj. Por 14 pyetje krejt ja kanë bë. Ali sallallahu alejhi wasallam. Këto 14 pyetje nuk janë e pse thave tash ç'ishto, jo, nuk janë të çaj kaptinë. Çfarë kaptinë? Ja Resulullah, nuk e kuptum ç'ish më praktikoj. Çish çish me zbatu, jo pse i thon. E na shqai thonë sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e njerëz do çka i thon. Shiko, kjo kuptohet edhe kështu. Shiko, kjo kuptohet edhe kështu. Dhe manipulohet me fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe krijet kjo të përnga, nga nga filozofia dhe prishja në dëshmëri sa pastër të njerëzve. Andaj kjo është prej pikave tësaj që kanë përmend diretarët se ka qenë merit e arabëve të jetë prej prej tërve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Ligave që i ka më përmen djetarët është se Arabët e ka ndasht Lirin, e ka nërrejt Zullumin, e ka nërrejt Nënqmimin dhe Poshtërsimin dhe kjo ka qenë Në përpudhjet plot me mesajet E Kur'ani të Zoti Gjellë Gjellëllu Një popol Qe e dënë nënqmimin Qe poshtërsohet, qe likësohet Qe thot anibe Qishtë thojnë ata Leje, mo, ani, keq, keq Leje qi popull nuk mundot me marrëd mesazhin e Zotit Xhelelalul. Nuk mundot ku të vjen fjalë Zotit Xhelelwala dhe na më dhan leje se smundot, nuk mundot se duhet ndryshe, smundot këtu. Andaj kërrej popujt e tjerë ishin nga kjo kategori arab si shi këtu. Arabi veç e kish një problem. A bindet as bindet, si të bindet që po aj vdes edhe nuk ndron. Vdes dhe nuk ndron. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u dashte një popol i tilë që kur thoje po, mësë mi thandikush, nuk mundemi. Andaj shiko, shiko kër i adhan besën pengamberi sallallahu aleyhi vësallem e nësarat, do të dhim të të kjo gjari, do të dhim e lejën e zoti gjellegjel. Kër i adhan besën, qka u va? Abasi, djali, ajaj pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Aja maj vogli për nga mberi së sellem I tha oju njërëz Oju banor të medinës Ata endë nuk ishin në nësar Masa ne ju në banan në nësar Tha oju njërëz Nëse doni Me donë qëtu garanta Se keni me mbrojt djalin e Vlavit tem Ma shumë se sa i mbrojnif mite juve E gratë e juve E pasurit e juve Të regoni pi qëtu tja u jap Por ndryshe Na shkojmë derin fund Allah është të musliman Abbas Nuk ishë musliman Po e donë të si djelë vlavi Tha si të mi garantoni Që të të qeko e kini Muhammedin rejë salatës selam Nëse së mi garantoni Në shkojmë derin fond nuk e japmi Në shkojmë derin fond nuk e japmi Dhe kuru përsërit kipes atim Vetë ensarët njëri prej tëre Tha o oh, ju njërëz A jeni të di që ka jeni të, të, të, të, të than Than do Që ka jena të than Ta jeni të thonë se kena medalë karsiket dunajës, a jeni të gatshëm? Ç'i thon? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Zjat në dorën, edhe zjat në dorën." Kjo kreç çka çka aludon? Çka aludon? Sa ata kur e hipnin besën, mu praptuu, çka mu praptuu, ata i shkojnë pas besës. Andaj, edhe kur e strehuën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e preknin. Ata ishin shumë nërvozu me Muhammedin se sërlëm. Ata ishin shumë të nëlefos, shumë të zëmrum, nuk, nuk mëshin me dëru zëmrimin. Nësë ishte të shku presidenca dhe kretë pushtetit tëre. Por çka banin? Dhe risa ishte gjallë e butalibi, çka thë ishin? O e butalibi? Ikti. Po mira, së pëshin me thonë të e butalibi, nda shikë, nda shmësikë, nda këna e mumorë me pengami. Jo. Ikti. Pse ikti? Sepse ti së ndëbojna kur gjonë se kena besu në ti qëfar bese? kërjetari kërjetarin se prek deri sa shloj e pepi ti apo? kërë Muhammed e sërën prit taifit i dobuar u friksu me in meke dhe kërë ku, tha kush ka muncime më dhonë nga rëndës Pse tha kush ka mundsi me ndon nga nga se e dhënë Muhamedi alayhis salam se arabot kur thojnë s'pot prekna s'pot prekna po me bavë me ton s'pot prekna çat moment që ka e kanë tërhesh besën arabot çka ka bënë po selam valizat eve Medinë pse e ka ditë se ata kur thojnë nuk gjatna më bes kjo është krymo andaj kur dhan fjalim se kena me dvor shkojnë në Medinë po derisa i thoshin ki bes ai rën te rahat te spija e tij pse vall tek njerzit e tjetër romakut kjo ishte ata e thenin mbes an ata i thoshin njerzit i ki garant neser i shkojshin te spija i thoshin haj se skena me të prek neser shkoj shen ngutshin andaj sigurt njerzit sot ja japim besen dikujt pas sa cka i thoin avalla mul e vrdia tash vale un e kam kam dobi t mia ja, jo rabet kjo andaj kjo ishte pergaditie e per muhamedin salla selam se kallop i shpirtit dhe arabët ishin shumë mirë të përgaditur që ta majnë mesajin e Zotit të bareke vëtë ala andër këto ishin disa prej, prej dobijve dhe pse ka shumë dobijt të tjera neve nuk kemi mundësit të ndalemi me të gjithë që përshkak të kohës përshkak të kohës nga se dëshirojmë që përmenim e disa prej meseleve تتيركة الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل, من قبل لفي ضلال مبين فالله جل وعلا دوك يبرمين كالمريد وكالدينيتات يوضع أرابث الله تبارك وتعالى اشت الله وآيط سيلي ادرغويته عن الفابتة أميين Dhe përmenda në ligjëratën e kaluar, analfabet te na është nënçmim. Është nënçmim. Por analfabet për Muamedin sallallahu së alajhi wasallam është kenari. Kenari. Dhe një pjesë e kësaj kenarie jo krye, një pjesë është edhe te arabët. Pse? Arabët zdin me shkruajt, s'kan ditë me shkruajt, tash din. Zdin me lexu. Por çka kanë? Moin menxhon. Andaj memoria e tëra e mëdha e bënë që neve me Al-Kur'anin pa ndryshueshëm. I pa ndryshueshëm. Dhe kur hynën y jo Arabët në fe, u detironë me vëmë Mushafin. Kur hynën y jo Arabët në fe, u detironë me shkruaj në libër pse vallë, ngasëmo rrezikohet memoria e Arabëve, andaj duhet me qitë Mushaf. Fjala Mushaf është nga fjala e Abesinis, Etiopis, Mushaf menjivend menjivend. me një vend më mbledh. Po pse e mbledhën në një vend? Pse nuk e mbledhën kënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Së nuk e mbledhën kënë Abubekrit? Që sishin arab që e mochin mend. Nuk toleroishin një zanore me lëvrit, me lviz nga vendi vet. A do kjo është një merit e arabëve, pse në Allahu xhellahu vale çeqe në Kur'an ayush të cilë analfabetve ja uçi ai vetë analfabet alej salatu wassalam por se kjo analfabet mos tingëllon kesht me veshët e juve por se është një merit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do ta përmendim nga analfabetizmi i tij se është analfabetizmi çka thon qadhi e jad analfabetizmi i ti tij është mu'jize por për, për pejgamberin një analfabet që s'di me shkruajt kur s'ka lexu kur s'ka shkrujt e bën një libër që smunën me shpjegue Mat lezush me të mat shkollu, me akademikat. Këçysh i bje. Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Zotit. S'ka ndryshë, nuk ka ndryshë. Dhe njëri njëri, njëri pa shkollë më thon se këtë fjalë është e pamundur. Andaj fjala alfabet në Kur'an për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është merit dhe jo jo mangësi, merit dhe jo mangësi. Sa i përket emrit të tij alai salatu wa salam emri muhamedi alayhi salatu wa salam emri muhamedi alayhi salatu wa salam kan thon dietarth esh emri mai mir ka permendit ibn kathiri ne libren e tij al bidaya wa al nihaya cila es historija me madhe e muhamedi sallallahu alaihi wa sallam fillimi dhe dhe mbarimi megjithse fillimi dhe mbarimi kan thon dietarth ka shum çka ska shkuj ibn kathiri Por me vërtetoj fjalën e parë që kam ka thënë, kur kush nuk e di historinë krejt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhënëm duke thirrë emri Muhammad është emri më i mirë në të gjithë pejgamberët dhe në të gjithë njerëzimin. S'ka emër më të mirë se emri Muhammad, gazetë ka di kuptime. I ka di kuptime, emri par, par, il Allah. i parë, kuptimi i parë, Muhammad ila Allah, ila vdrum dhe mëmerit te Allah, te Zoti vet, Muhammad dhe ila vdrumte te njerëzit. Dhe kulmi i kulmit meritave është kjo. Me dashë Allahu dhe me dashë këta njerëz. Kta vërtetësh mëmri. Shumë vërtetësh mëmri. Me, me dashë Zoti dhe me dashë njerëzit. Allahu na mëcon. Me Më u bab prindërgjësve të ti me fitu meritat e Zotit dhe meritata e njerëzve. Kjo është shumë e madhe. Ka thënë ibn Qaim el-Juziye dhe nuk e di kujt e ka mëcon Allahu çështu. Por dash xox stak Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, por kjo nuk është ai më i zor. Muhamedi alayhi salatu vesselam e don Zoti, e don Xhibrili, e don kreet me laçut, po e don edhe banorët e tokës, derisa kanë thënë disa dytarë, e don edhe shkijët. Nga urrëtia e madhe e doin mirën me ta, angazhohen me ta, e studiojn, ça ka thon, pse ka thon. Kan shój libra, një francez e ka shkruar një libër ku ai ka mbledh këta ditët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga elifi deri në je dhe këtë e përdor sot si fjalor për për musliman. Dhe këtë tha e ka vënë pse ça ka thon kinjeri i madh. Ça ka thon kinjeri? Një malon do qadanallahu te baraka o taala. Ow rafa'na laka dhikrak, ne ta kemi ngrit lart emrin emrin tan. Andaj emri i ti këtë emrë që ka kemi më përmenë është emrë i cili janë pajtu këtë ulemat se deri që tu i dihet emri baba dhe babgjyshi mandej kur gjo nuk i dihet mandej asti sa nuk i dihet ka riva jetër shumë të dopta ka transmitimet e likta mirë për nuk vlenë për, për argumentim ajo është Muhammedi i biri i Abdullahot i biri Abdil Muttalibit i biri i Hashimit i biri Abdi Menafit I di se këto emra i kini dëgjue, por se ti përsëritin për, për ta rënjos bindjen në bë fisin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Ibiri i kusajit, ibiri kilabit, ibiri murras, ibiri kejbit, ibiri luijit, ibiri i galibit, ibiri pehrit. Emra Arab, për ju ndështë atë të fështir, por se kjo është farefisi Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi wasallam. وسلام ايبيري اماليكوت ايبيري نظره ايبيري كنانس ايبيري خزيماس ايبيري امودريكاس ايبيري الياسيت ايبيري مضاريت ايبيري النزارت ايبيري امعيده هذا ايبيري عدنانت قال ابن قايم الجوزيه داير تاذنان من اجماع باسكو انا كورجانو كشتبهسومه كي هو اسمي محمد صلى الله عليه u selam Muhamedit idjet babgjishi e Adnanit dhe Adnani me pajtimin e të gjithë ulemave dhe historianëve dhe atyre që janë mirë me studimin e historisë është nga nga nipat e Ismailit alayhi salatu vesselam pastaj kanë diskutuar sa ka prej Adnani deri te Ismail alayhi salatu vesselam disa kanë thonë 40 disa kanë thonë më pak e kështu me radhë çdo sa është thatuar këtë aspekt është e panjohur dhe njeriu duhet mundall të faktët atje ku s'ka fakt atje s'kemi mundësi me me vazhdua atje nuk kemi mundësi me, me vazhdua ka thambe nga meri sallallahu aleyhi ve sellem adhin që kanë gjerim anë Bukhariju ka thambe nga meri sallallahu aleyhi ve sellem bu eith të minë khajri kuroni beni adem karnem fa karnem hatta kun të minë karni ledhi kun të minë ka thambe nga meri sallallahu aleyhi ve sellem uni jam dërguar në brezat më të mirë të bive të ademit Dhe kjo është lavdrat për për Arabët. Lavdrat për Araba. Pastaj parashtrohet pyetja, a lejohet me lavdru dikan i cili është musliman? Me pajtimin e muslimanëve krejt. Pete Babawed. Pritë Babawed, Abdullahi kërqi deri në fund përvetse me përjashtime nuk i dihet ku që janë musliman. Këq janë jo musliman. Abdullahi Abdul Mutalibi Hashimi, Abdi Menafi nuk janë musliman për nga meri a islam në sahib u khari thot, jam ndërguar nga brezi më i mir a di kushtot shtikletavet nga kjo a lejot me lefdru babën kurse musliman lejot me lefdru babën kurse musliman pse val, se jetë e lefdru në pikat që ka ti jetë e lefdru, a jesë fisnik a jeshtë njërë ndërgjethë shumë a jeshtë njërë moralë shumë kër sa i përket islamit, kjo pik tjetër sa i përket islamit Kjo pikë është. Andaj Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasallam e lavdron babajshat e tij nga aspekti çka? Nga aspekti moral i dhe i ndershmërisë së tyre. Tha pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerrë m'muslimi, tha alaihi salatu wassalam, "Inna Allahu astafa Kinanata min waldi Ismail." Allahu e ka zgjedh Kinanan nga bita e Ismailit. "Wa astafa Quraysha min Kinana." Dhe ka zgjedh Quraysh nga Kinana. Ospafa min Qurajj Bani Hashim dhe nga fisi i Qurajjve ka zgjedh fisin e Hashimit, Ospafani min Bani Hashim dhe m ka zgjedh nga fisi i Hashimit, domethënë këtë fisë dhe këtë emra janë të ndërshem moralshëm dhe nuk kam njëri për tëre. Andaj në adit jetër ka bazo në asnjëri prej tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith-et e kanë thënë alaihi salatu wassalam, ene sherif ibn sherif ibn sherif ibn sherif, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, unë jam bi biri i të ndarshmit, i biri i të ndarshmit, i biri i të ndarshmit. Disa dijetarë kanë këçë kuptuar këtë hadith kuptu dhe kanë thënë se kjo është argument se ata janë musliman por që nuk është vërtet. e vërtetë. E vërteta është se kretë babalartë e Muhammedit alaihi salatu selam, asë një herë nuk kanë ba në jetën e tëre zina. Pra Muhammedit së sellem nuk ka dal jo vesh nga baba vetë, po asë një bab, a bab gjysh, a stërgjysh, s'ka ba zina, po ka qenë i mërtun. Kështuja ka rujtë zotë jonë të barek e vëtë ala, në derin Muhammedit sëllallahu alaihi vësallem. Pas taj djetarët në këtë aspekt kam përmenë Një histori e cila quhet e njohur tek juve viti i elefantit. Kthea përmend më shkurt dhe me këtë e përfundojna kët para hyrje të arabëve dhe fisit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmendet në histori fisi viti i elefantit. Kur jemi te datlindja jemi te viti i elefantit. Diëtarët janë pajtuar me pajtimin e pa diskutueshëm Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Cila është viti i elefantit? Është një sure që mban titullin Suratul Fil, sura e kaptinaja e elefantit. Cila është kjo? Ki mesazh i kësaj sureje në vitin e elefantit është regjistrua lindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është polemizuar më një an pas vitit muaj dhe janë pajtu për një muaj janë pajtu shumicat dërmu se muslimanve se Muhamedi a.s. ka linë në vitin në, në muajnë Rabiul Ewel Rabiul Ewel disa ka në thonë në Ramazan po kjo së të qëndron fare ma e vërdejta është se në Rabiul Ewel nëse i shoshitmi faktit edhe kjo nuk qëndron por se të në musliman dështë e njohër nuk dëshirojnë me hikësi debate A, as kjo nuk qëndron fuqishëm me argumente që kanë linë në rabiull e uëll. Pas të të data kojë dhe më shumë polemik. Pra, pajtushmëria e parë është viti. Rabiull e uëll, i cili në përstashmërim e vitit që ka nejve jemi sot 2008 majet, që ka i qojnë viti Gjërgjian, Miledi, i supozumë në vitin që ka linë Isale, Isaratu e Seran, është në vitin 570, apo 571 të numërimi që ka jemi sotë viti elefantit me pajtushmëri. Rabiun e uël të kshumica dërmuse e muslimanve dhe ulemave pas taj data e lindjes të kshumica ulemave dymlejt. Por me e vërteta është së është mes 8 dhe dymlejt. Mes 8 dhe dymlejt. Dikushtot, po kur gjosë qëndrojka. Nuk kur gjonë nuk qëndrojka. Kjo e polimizume, kjo e polimizume. Kjo nga se ata shka e kanë regjistru e vdekjen s'kanë problem kur ka vdek, cilën dit ka vdek, cilën dat ka vdek pse, se kur ka lind se kanë ditë se është pengamber që ta regjistrojnë aj kur ka lind, kur kush se ka ditë se është pengamber që ta regjistrojnë me dhonë lind i Mohamed i Viri Abdullajt që kjo është pengamber, nuk e ka ditë kur kush andaj nuk, nuk ka pas pa i të shmëri kur ka lind por se kete mojnë men se ka lind në vitin elefantit Qile është viti elefantit, të gjithet dinin gjarin, dhe të përmenmi shkurtimisht, ka qenë në Jemen një guvernator i Abesinis, Etiopis, pra një krijetar, nën krijetar i Etiopis, i cili ka qëndru në Jemen. A tje ka ndërtu një kish të madhe dhe ka qenu me atë kish dhe atë shtëpi të boje qenë dërë të, të Jemenit dhe Arabeve dhe Gadishullit Arabik. Por se i ka borë rivalitet dhe i ka dojnë kërshit Qabja. Qabja. Dhe njërës dhe ka ndash qabën, Allah u ka lëshu të ashuri për qabën, qishë në korat e, e lashta. Andaj, duke mor në amë kjo kishë dhe kjo venë në jemen, ki e mba në emrën Ebraha, Ebraha i jemenit. Dhe i kanë thanë, kretë kjo puna jotë i ka më shku huqë. I kanë thanë atë këshiltartë. Mosu mundosë i kjo punë ka më shku huqë. Pse ka më shku huqë? Se njërës për mbledhën qabën ma shumë. Kubom leden në Çavë, në Mekë. Ka thënë se osëmi kët pun. Çiçë osëmi kët pun? Erdhëm ata jeta e yemi a veç. Dhe mor iniciativ, dhe mbledhi ushtrinë, dhe i mor në atko elefantat për me luftu Çavën. Për me luftu Çavën, merxu për çfarë arsye? Për m'i ngel autoriteti suprem vendit dhe shtëpisë që ai kishte. Ndërtu, por se Zotë i Jon Gjelle Gjelle Unë nuk dëshiroj ata Nuk dëshiroj, dhe kja argumenton se Zotë i Jon Subhanehu ve Teala Vec aj e run fejen As kush s'ka ta katë më rujt fejen As ka po sahave As pengamber Kret kanë qenë idhujtar pagan Ata që qe kanë qenë kujdestar qabes kanë qenë pagan Por se nuk është punët e paganizme i tëre është punët se kjo qabe Ka po sot më po kible musliman dhe Andaj Allahu Gjelle Gjelle Registron këtë historinë Në Kur'an, a lë të shohësh si veproi Zoti i tua me ata të fileve? Sa Allahu gjallë jallalu, a nuk e shë, o Muhammed, sikur me pa nga se kjo ngjarje është e paitumën mesin e gjithë njerëzve. A nuk e shë, o Muhammed, se çka ka bëu Zoti jot me me pronart ato zotrust e elefanteve? Çka bën? E mor ushtrin dhe shkoi në në meke para se me mërin meke i qoj delegacionin e vetë mesajin e vetë të thyrë mi krijetartë pjerë një krijetartë dhe në atë kohë kush ishte krijetartë ishte Abdul Muttalibi Abdul Muttalibi e kishte emrin Shejbe Abdul Muttalibi e ka morë këtë këtë nofë këpër një arsijë tash dhëtë me in histori shumë Shejbe e ka posë emrin kështë Shejbe Abdul Muttalibi ka qenë krijetartë i i Arabë dhe e ka thyrë Dhe kur ka shku me delegume ta a i ka thonu në skanë fuqi dhe natëko Abdël Mutalibi si krijetar ka posë shumë deve nëse i ka majtë ata dhe ka qëndru me ta dhe pasurin e ti e ka, ka vendosë në shërvim të popullit e ti dhe i ka posë 100 deve me veti thotë shka duzhban kë i a merë deve kër i a merë deve këtheje pas Abdël Mutalibi në qabe dhe ju thotë arabve Krijetari e menit ka arë më rëzhu qabën. Ka thonë ure si krijetar i uve dhe kujdestar i uve. Japë mesaj krejt me u largu në për lugina dhe në për male. Lëshën e qabën me zëtin e vetë. Se nëskena ta katë me këtë krijetar. Ka arë me elefanta. Shkonë këthejet Abdulmut Talibi me një shok të ti nga jemeni dhe i thotë a ka mundësi edhe një herë me folën me Abraham? Thotë ka mundësi e çojin e kthein pakt. Dhe bisedon për Ziditi i thotë a ka mundsi me mikthie David. Thot kur të pash mu dukë i madh. Abdul Muttalibi ka qenë i madh. Dhe prej cilësive ta Abdul Muttalibi si kur s. S. e kanë parë Abdul Muttalibin janë friksuar. Janë friksuar, sikur që Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e katërshigu këta nga babgjishi i tina. Se si, kur kan e kanë parë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, e kanë parë se ky ka mund të konë i madh. Shumë njëri madhë E vetëm nga paëmi Andaj Ab Abdullah ibn Selami që ka tha Kure ka paë Vecë kure ka paë Muhammed i Selami ka thaën Kjoja për nga mberë Kure ka paë Murë guatje në shamë Buhajra ka thaën kjo për nga mberë Ikni me këtë djalësë si ki Ka punë të madhe me bë Allahu gjellohale me këta I tha ebraha Kur të poshë U frigova Njëri madhë Tha po tashë rave për i syve të mi Tha pse rashë Tha, unë e po du me të ardzu shpijen e cila baza fejes të tëne. Edhe ti mi lipë ti devët, te ti devja pas ka ma shumë vlerë se feja jote. Tha, shiko kretar. Kjo qabe e ka një zotë. Nëse doj me rujtë, ti kur gjosën gje me bërë. Si doj e më ardzu, aje ka ardzu. Ka, I ka thonë leje më ardzu. Lilbejti abbo, ka thonë shpijen e ka zotin e vetë ka thonu e e në rabbul ibil, ka thonu një jam i zotit që të ne deveve, apo mi këthen. A ju ka dukë që shërake, ka thonë këtheja. Këtheja deve, dhe është këthime deve. Dhe janë shpërndara, a rabut e kanë lonë qabën vetë. Pse kanë lonë qabën vetë, për mu realizu fjalla zotit elem të rakejthe, feala rabbu kebi ashabi lë fil. As një njëri. As një njëri. Kush e ka rujtë këtë shtëpi? E ka rujtë z Allahu te bareke Vëte ala Vjen ebraha ilshon elefantat Dhe elefantat në drejtim qabës Pak para se me mrin qabë e në periferi Nuk shkojnë drejt qabës I kthejnë ka shami Ato të vrapu I kthejnë nga anët jetër Nga jemeni të vrapu E kthejnë ka qabja Nuk shkon Nuk shkon Dhe filojnë me i godit elefantët Pse nuk dëgjojnë dhe derisa ata ishin di godit elefandët Allahu subhanahu wa taala dërgon çka dërgon shpend pyra ababil fa allahu jalla jalaluhu allah u dërgon atyre shpend e babil e babil tuftufa të grumbulluara klas klasa t'rmihem bi hijaratin min sijil ata ikan godit me gur t' të, të baltës pra balta Ës fortuna mir në çfarë mollësi, mollësinë kokrave të vogla. Sikur kokra e fasules e pasulit, shumë të vogla. Por se atë shfuçishme, derisa kur e ka godit një gur, ata i kanë bosh çdo zog, çdo zog nga tri gurr. Një në gojën e tij dhe dy në kantët e tij. Nëse e gati, e ka godit veç një gur, një person, ai gur e ka çau për zhims njeriu dhe ka deportu për tej për tej njëri ju më të fuqish me se kitë mjetët e sot shme të përparu me të armëve e ka godit zoti jon të vare kjo e të ala fe gje alehum ke asfi me kul dhe i bëri zoti jon gjele gjelelu këta ushtri dhe këta njërez si asf asf o shgjeth me kul i hangt për asf djetart kanë thanë për dorët të arabët Ajo gjethi që ka jipët hajvanve dhe kafsheve për me hangër. Kur të haje hajvan i gjethi dhe ndjerë për jashtë, ata e ka bëhë tësopë tësopa. Kështu zotë i unë gjellole i përshkruun trupat e ushtrisë e Abrahas. Dhe këthejen të dështuar, i alëshën Allah o një sëmundje këti Abrahas dhe këthejet si zëg i vogël e është zvoglu shumë nga të këstit e dhe vdes një grumbulli madh i ushtrijës dhe vdes para se mukhthije Abraha dhe kështu Allah u te bare kjo e, e te ala e mbron qabën kure shofin me ke lit nga kodra ke të njarje qka, qka bojnë qka bojnë i shtohet autoritetit dëfish Abdulmut Talibit kuri tha se Zoti ka meru i qabën dhe i adhan au, autoritetin të vërtetum familjesë Abdul Muttalibi dhe kjo ishte nje pergaditje e madhe per ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe migraten e ardhmë me leje ne Zotin xhellal xhelalu do te pernen se se si martoi Abdul Muttalibi djalin e tina Abdullahin me Aminen nje nen prej grave te ndershme ta asaj kohe dhe prej tyre lindi njeriu më i mir i njerzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se se sin do ul injori Abdullahit dhe se si u rrezikohet nga barja qurban Për nga hëna e Abdul Muttalibit Dhe të gjitha në jarët e të përmejnë melejnë e Zoti Jelle Jelaluhu E lusim Allahën Subhanahu wa Teala Që Allahu Jelle Jelaluhu të nashlën dha shurië për Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Nëmën sënë Allahu Tebareke wa Teala Që në zemrat tonë mëske të njerim mët dashër Se Muhammad ibiri Abdullahut alaihi salatu Veselam e lusim Zotin tonë Jelle Jelaluhu Që Allahu Tebareke wa Teala Veprat e mira tonët Allahot iban qabullë vebrat e liga gjunohat allahut na i fal dhe t'na mshiron elucim allahun te bareke we teala qe allahul jelle jalalu na msonm rishum ramazana duke qen me iman me islam me shundet elucim allahun te bareke we teala qe allahul jelle jalalu musliman kude qen allahut ndihmon yetimat e musliman vallahut i pasuron dhe ti mbulon fuqarat allahut i pasuron dhe ti mbulon nevojet e tyre e pasanik te prej musliman vallahut i ban te ximerd elucim zotin don jelle jalalu qe allahut te bareke we teala na yap perfundim te mir